Писмо номер 2. Пристигна писмо от един французин и учителя ми продиктува следния отговор. Не трябва да правите разлика между умствена, духовна и физическа работа. Съединете трите в едно. Направете физическия свят условие, духовния свят съдържание, а божествения свят смисъл. Като работите, Каквото и да е, считайте за Бога работите. Грешка. Считайте, че за Бога работите. Вие намирате една работа за светска, а друга за божествена, а това не е вярно. Когато дойде Христос за грешните, това не беше ли божествена работа? Каквато и работа да вършите, съзнавайте, че е за Бога, че тя е божествена.